Les 26 persones dels plans externaris d'ocupació de la Generalitat de Catalunya van acabar la seva tasca a l'Ajuntament de Cubelles el dia 11 de gener. Avui amb nosaltres ens acompanya Ivan Vilches i María José González, que són dues de les persones que han participat dins aquests plans d'ocupació. Concretament, eh, són part dels sis digitalitzadors que han portat a terme la seva tasca a l'Ajuntament a l'Arxiu Municipal. Bé, primer de tot, Ivan i Maria José, benvinguts els dos. Hola. Hola. Parlem avui de la vostra estada a l'Ajuntament de Cubelles, participant d'aquests plans d'ocupació, però primer de tot, per començar pel començament, com arribeu a aquests plans d'ocupació, Ivan? Doncs en un principi arriba... Jo en aquest cas, en el meu cas, és, arribo una vegada que se m'havia acabat ja el que era la, la prestació d'atur doncs eh, m'hi avisen des de l'oficina de l'INEM doncs, per eh, entrar dintre de, dintre d'aquesta borsa una borsa de, una de, una borsa de, de feina exacta. i bueno, després que em farien una selecció doncs, de les persones més a dins per fer la feina que necessitaven en aquest cas l'Ajuntament doncs bueno, doncs entrar i vaig entrar Ets a Cubelles? de Cubelles. De Hem de dir que aquests plans eh, d'ocupació, els que hi formeu part, tots sou de, de Cubelles, bueno, Bé, bé Mm, és sí. així Maria, José. sí, sí. sí. I la mi josi, me imagino que de la mateixa manera que li van, doncs igual, no? Busquen feina com com van això. Com vas participar d'aquest pla d'ocupació? Pues eh, suposo que com estava apuntada al tour, pues em va arribar una carta a casa d'una manera una explicació de que tenia que venir a una entrevista i així ho vaig fer. Molt bé, amb, una amb molta alegria una vegada doncs us criden no? per participar d'aquest pla d'ocupació bueno, devien fer una selecció i van triar que forméssiu part d'aquesta tasca de digitalització de l'arxiu municipal ah, Parlem de la tasca en si Ivan, què has fet tu exactament? Jo, en aquest cas, doncs, he estat aquí a Ràdio Covelles eh, digitalitzant doncs, tot el fons d'arxiu sonor que teniu aquí, eh, molt antic, des dels començaments de, de quan va començar Ràdio eh, en cintes d'aquelles que es diuen Revox, que són aquelles rodones, grans, magnètiques, uh -huh. amb un aparell doncs, bueno, doncs, eh, que es podia... Eh, de l'època, no? De l'època, no sí. <laughs> I, bueno, doncs, el sistema era doncs, passar-ho a, a digitalitzar a sistema MP3, doncs, perquè se'ls pugui escoltar a través de, de l'ordinador. Un total de 700 documents. 700 documents, sí. Deus haver escoltat moltíssimes coses. Moltíssimes coses. He escoltat moltes, moltes coses, moltes coses molt curioses, eh, quasi bé totes, o sigui que en aquest moment sóc una de les persones, encara jove encara de les, de les persones que en sap molt de, de lo que ha passat a, aquí a, a Cuella. Com ha anat aquesta tasca? És a dir, són 700 documents, d'elles, Revox, casets. Uh, M'imagino doncs, que ha estat una experiència. No sé si mai havia tingut alguna relació amb, amb una ràdio, o si t'agrada molt mai, eh. escoltar la ràdio. Sí, no, no m'agrada mica... molt escoltar escoltar la ràdio. I, i bueno, mai havia tingut una experiència com aquesta. Ha sigut nova, perquè jo sóc de professió administratiu, i llavors, doncs, bueno, hi ha una edat que ja té una edat, que som uh -huh. 40, doncs, bueno, no les feines no, no s'obren gaires experiències noves i sí, sí, és una experiència molt, molt, molt bona m'ha agradat moltíssim i mai hauria pensat que, que treballaria doncs, a la ràdio en aquest cas i, i bueno, d'escoltar i digitalitzar doncs, coses de, de molta mm -hmm. època 6 mesos des del mes de juliol de l'any passat mm -hmm. sí. fins a dia d'avui sí. eh, bé, eh, de tot el que has après amb què et quedes? Em quedo, doncs, amb els companys amb els que he treballat els companys meus digitalitzadors i companys de la ràdio, perquè us considero companys, perquè us heu portat molt bé amb mi, doncs m'heu ajudat moltíssim i, i, bueno, doncs, no sé, és molt d'agrair doncs el que hageu estat al meu costat i ajudar me doncs a, a que la, la meva feina sigués més fàcil, no? Explicabas un nou camí, una nova via, per tant, uh -huh. el, el fet que et dediquessis al camp de l'administració i uh -huh. ara tinguis una nova via, una nova formació, sí. obre el ventall també de possibilitats. Sí, evidentment, evident sobre un ventall molt ampli perquè, clar, eh, doncs ara eh, el procés de digitalització que han començat no solament a l'Ajuntament de Covella, sinó a la resta d'ajuntaments ja de la comarca i de la resta de Catalunya, doncs, bueno, serà qüestió d'anar a trucar a la porta i dir, bueno, jo, he, jo sé digitalitzar documents uh -huh. i arxius sonors, doncs, bueno, si em voleu donar una oportunitat, doncs, bueno, aquí es uh -huh. Explicaves, s'ha ordenat, s'ha catalogat, bé, i sí. també s'han enregistrat aquests arxius a MP3, sí. eh, una mica també parlen, no?, de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 t'arriba on hi arribes i, bueno, i uh -huh. si els que venen darrere, si poden venir darrere, doncs, bueno, ja tenen una mica la tasca causada. Molt bé. Uh, parlem uh, tot seguit amb la Maria José González, que, uh, doncs, uh, ha tingut també una tasca en l'arxiu municipal. En tot cas, parlen-se exactament del que, de la teva experiència, de la teva formació, de què és el que has fet aquí, El pla d'ocupació. Doncs pues, jo he estat mirant un per un i llegint tots els llibres d'actes,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 doncs pues han resultat 1.200 imatges que corresponen a 2.000 registres catalogats. Explicaves que això es podrà consultar a internet eh, a l'abast d'aquí? O... De tothom, a la base de tothom. Aquí facilita més la tasca, però els investigadors, potser? Potser sí, els investigadors, sí. Una mica, parla'ns de la teva formació, si s'ha ampliat, si tu ja et dedicaves a aquest camp... No, no, mica... totalment, totalment. Ha sigut per mi una sorpresa, un... Ha sigut una oportunitat perquè he conegut, ha sigut una experiència molt enriquidora perquè he conegut molts personatges importants de, de la nostra vila i, i he pogut comprovar com s'ha desenvolupat any rere any la nostra història. Uh -huh. Això és una mica el que t'ha portat aquesta tasca aquí a sí. l'Arxiu Municipal. De quin camp venies tu? També del món Admi de... administratiu. administratiu. Uh -huh. Per tant, un nou ventall obert. Un nou ventall obert, totalment, sí. A noves oportunitats. Uh -huh. No sé si vols eh, compartir alguna altra experiència més d'aquest companyerisme que heu tingut, eh, perquè sou sis els digitalitzadors, no?, que heu anat tasques diferents? No sé què, què heu compartit, Ivan o Maria José, per anar acabant, no?, allò, conclusió, no?, de tot plegat. Sí, bueno, com a conclusió, bueno, l'experiència, sobretot l'experiència, no?, l'experiència personal de que els sis veníem de diferents... Eh, bueno, més o menys érem quasi bé tots administratius, cadascú, doncs, en, en, un, en un ventall diferent de, de l'administració, però, bueno, eh, entre tots, doncs, hem posat una mica de lo nostre, de l'unastro personal doncs, per, per engegar i per fer bona i bé aquesta, aquesta feina. Maria José, vols dir alguna cosa més? Allò per anar tancant, com a conclusió també de, de tota aquesta experiència, aquests sis mesos no?, que has estat treballant a l'Ajuntament de Cubelles. Doncs, pues, bueno, ja és que tornaria a repetir que que ja quedo amb la pena, el millor, de no haver-ho acabat, no? Uh -huh. Això sí que és la veritat. Ganes d'haver acabat la tasca sí, que una començat. Perquè sí, perquè ara m'he quedat just pues, des, la, amb la Guerra Civil, uh -huh. que és una cosa que sempre m'ha interessat molt, llavors he comprès pues, aquí com es va passar. Uh -huh. i Clar, hi ha moltes èpoques molt... encara per, per digitalitzar, no? Hi ha moltes no? èpoques, llavors m'he quedat com amb la amb la curiositat, no? M'ha despertat la curiositat. <ríe> Molt bé, doncs agraïts a tots dos, Maria José González i Iván Vilxés. Ells són dos dels sis dig digitalitzadors doncs, que han format part d'aquest eh, pla extraordinari d'ocupació de la Generalitat de Catalunya en total de 26 persones. Hi ha una part, eh, doncs, com dèiem, a l'Arxiu Municipal, a altres que han treballat en diferents tasques com a la Brigada Municipal. En parlarem un altre dia de les altres tasques. Gràcies a les dues. Adeu. Adeu.